20% яснооких, 32,4% мішаних і 47,3% темнооких. А у центральних бойків, в долині річки Опора, маємо вже 31% яснооких, 19,6% мішаних і також 47% темнооких. Нарешті у колишніх угорських русинів знаходимо 26,5% ясних, 18,8% мішаних та 54,6% темних очей. Взагалі, як бачимо, в середній смузі України, з винятком головно деяких східних місцевостей, переважає щодо волосся і щодо очей – Темне забарвлення. Але кількість ясних, а особливо мішаних, сірих очей, дуже відчувається, вказуючи на етнічні домішки, що порушують одноманітність загального темного типу. У південній смузі України щодо барви волосся ми бачимо вже майже цілковиту одноманітність за винятком південних бойків, рішуче переважає темне забарвлення. На Кубані, згідно з зібраними мною та Чекаленком даними, ясноволосих – 2,5%, каштанових – 15%, та темноволосих – 82,5%. У східній частині Катеринославщини – Блондинною немає зовсім. Каштанових – 14%, а темноволосих – 85%. А в західній частині ясноволосих – 0,45%, каштанових – 26% та темноволосих – 72,4%. А в Мелітопольському повіті у Таврії, а згідно з даними того самого дослідувача, 8,1% ясноволосих 24,3% каштанових та 67,5% темноволосих. На Херсонщині, згідно з даними Чекаленка та Шульгіна. Ясноволосих – 6,1%, каштанових – 36,9% та темноволосих – 59,6%. На поділлю, як це видно з цифр Крижановського, по течії річки Бугу, ясноволосих – 6,6%, каштанових – 24,6% та темноволосих – 68,8%. А по річці Дністру ясноволосих зовсім немає. Каштанових 21 – 21,9%, та темноволосих – 79,1%. У галицьких гуцулів на початках пруту по білому та по лівому боці чорного черемошу а згідно з моїми дослідами, кількість блондинів не перевищує 4,3%. Каштанова барва волосся трапляється удвічі частіше, а ціла маса темноволосих складає 86,9%. У гуцулів Буковинських по правому боці чорного черемошу та на початках сучави та серету помітна певна домішка ясноволосого елементу, що дає 16,7%. Каштанового волосся тут також дуже небагато – 3,3%. А темноволосих – 80%. У колишніх угорських гуцулів на початках тиси при дуже невеликій кількості блондинів – 2,7%, трохи більше каштанового волосся – 13,8%, а брюнетів – 83,3%.